Partea a doua. Transformarea. Capitolul 11. Pregătirea pentru meditație. Acum că ai ascultat și asimilat toate informațiile în partea întâi, ești gata să treci la transformare. În acest capitol voi trece în revistă ceea ce trebuie să știi pentru a te pregăti de meditație, astfel încât, atunci când treci la capitolul următor, vei fi gata să te ghidezi pas cu pas prin meditația propriu-zisă. Toți participanții din acest audiobook care au schimbat ceva în legătură cu ei înșiși, au trebuit mai întâi să privească înăuntrul lor și să-și schimbe starea de a fi. Prin urmare, gândește-te la practica meditației ca la modul tău de a lua placebo-ul în fiecare zi. Dar în loc să iei o pastilă, vei privi înăuntrul tău. În timp, meditația ta va deveni precum credința ta privind luarea medicamentului. Când să meditezi? Există două momente din zi care favorizează cel mai mult meditația. Seara, chiar înainte de a merge la culcare, și dimineața, chiar înainte de a te ridica din pat. Asta se întâmplă pentru că atunci când adormi, te miști în mod natural prin întregul spectru al stărilor undelor cerebrale, trecând de la starea ta beta, de veche, la starea alfa, mai lentă, atunci când închizi ochii, la starea teta și mai lentă, când ești pe jumătate adormit, pe jumătate treaz, până la starea de undă delta, a somnului profund. Iar când te trezești dimineața, faci același lucru în sens invers, trezindu-te din delta în teta, apoi în alfa, beta, în timpul căreia ești pe deplin treaz și conștient. Prin urmare, dacă meditezi când te pregătești de culcare sau imediat după ce te-ai trezit, este mai ușor să aluneci în undele cerebrale alfa sau teta, Ești mai pregătit să fii într-o stare modificată deoarece este direcția din care fie tocmai ai venit, fie înspre care aluneci. Ai putea spune că ușa minții subconștiente este deschisă în timpul acestor două momente. Personal prefer să meditez dimineața, dar ambele momente sunt în regulă. Alege momentul care va funcționa cel mai bine pentru tine și apoi respectă-l. Dacă poți medita în fiecare zi, Va deveni un bun obicei și va fi ceva ce aștepți cu nerăbdare să faci în fiecare zi. Unde să meditezi Cel mai important considerent cu privire la selectarea unui loc în care să meditezi, este să alegi un loc unde să nu-ți fie distras atenția. Deoarece te vei deconecta de la lumea externă fizică, alege un loc liniștit, unde poți fi singur și nu vei fi întrerupt, fie de alți oameni, fie de animale de companie. Un loc în care să te poți întoarce în fiecare zi și pe care să-l folosești ca pe colțișorul tău obișnuit și sacru de meditație. Nu-ți recomand să meditezi în pat, deoarece asociezi patul cu somnul. Din același motiv, nu-ți recomand să stai întins sau să folosești un fotoliu cu spătar rabatabil în timp ce meditezi. Alege un scaun pe care să te așezi sau aranjează un loc pe podea, unde vei putea să stai cel mult o oră, un loc ferit de orice curent de aer și într-o cameră unde temperatura este confortabilă. Dacă preferi să meditezi pe muzică, alege piese instrumentale liniștitoare, care induc starea de transă sau cântece fără versuri. De fapt, un pic de muzică e ideală pentru a acoperi zgomotul de fundal, dacă nu te afli într-un mediu complet liniștit. În niciun caz să nu pui o muzică ce ar aduce la suprafață amintiri asociative ale vreunui eveniment din trecut sau care te-ar putea distrage într-un fel sau altul. De asemenea, asigură-te că ai închis telefonul și calculatorul, dacă acestea se află în cameră, și încearcă să eviți aroma cafelei aburinde sau a mâncării de pe foc. Ai putea chiar să folosești o mască pentru ochi sau dopuri de urechi pentru a intensifica efectul privării senzoriale. Din moment ce scopul pregătirii tale este să elimine cât mai mult stimul senzorial cu putință. Cum să-ți faci corpul să se simtă confortabil? Îmbracă-te în haine confortabile, legere și scoateți ceasul de la mână sau orice alte bijuterii care te-ar putea distrage. Dacă porți ochelari, scoate-i și pe aceștia. Bea un pic de apă înainte să te așezi și ține un pahar la îndemână în caz că ai nevoie. Mergi la baie înainte să începi și încearcă să te ocupi de toate problemele similare, astfel încât să nu fii distras în timpul meditației tale. Indiferent dacă stai pe un scaun sau pe podea cu picioarele încrucișate, stai drept și mențineți coloana vertebrală în poziție verticală. Corpul tău ar trebui să fie relaxat, dar mintea ta trebuie să rămână concentrată. Așadar, nu te relaxa atât de mult încât să adormi. Dacă în timpul meditației începi să moței cu capul în piept, este un semn că treci într-o stare de undă cerebrală mai lentă, așa că nu-ți face griji prea mari în privința aceasta. Cu ceva exercițiu, corpul tău se va condiționa și nu va mai vrea să adormă. Când începi meditația, închide ochii și respiră de câteva ori lent și profund. În curând va trebui să intri dintr-o stare de undă cerebrală beta, într-o stare alfa. Această stare, mai liniștită, dar tot concentrată, îți activează lobul frontal. Acesta, după cum ai aflat, scade volumul la nivelul circuitelor din creierul tău, care procesează timpul și spațiul. Deși la început s-ar putea să nu fi capabil să aluneci ușor în următoarea stare de undă cerebrală mai lentă, teta, prin exercițiu vei fi capabil să-ți încetinești și mai mult undele cerebrale. Teta este starea de undă cerebrală în care corpul este adormit, dar mintea trează și este locul în care îți poți schimba mai prompt programele automate ale corpului. Cât timp să meditezi? Deși meditația ta va dura în general între 45 de minute și o oră, acordă-ți timp suficient, dacă este posibil, să îți liniștești mintea înainte de a începe. Dacă trebuie să termin până într-o anumită oră, setează o alarmă care să se declanșeze cu 10 minute înainte să fie nevoit să închei meditația, pentru a-ți acorda ocazia să termini sesiunea fără să fii nevoit să te oprești brusc. Cu toate acestea, nu lăsa timpul să te distragă. Amintește-ți, așa cum te eliberezi de impulsurile senzoriale, te eliberezi de asemenea și de conștientizarea timpului. Prin urmare, dacă îți faci griji constant în legătură cu ora, Asta contravine complet scopului. Dacă ai nevoie de câteva minute în plus din ziua ta pentru a putea să meditezi fără această distragere, încearcă să te trezești mai devreme sau să mergi la culcare mai târziu. Cum să îți stăpânești voința? Vreau să te avertizez în legătură cu un obstacol foarte comun pe care îl întâmpină oamenii care încep să practice meditația. Ori de câte ori începi să schimbi ceva în viața ta, corpul tău, în calitate de mintea ta, va semnala creierului tău să preia din nou controlul. Și apoi te pomenești că auzi voci negativiste în minte cum ar fi: De ce nu încep de mâine? Semeni prea mult cu mama ta. Cine ne regulă cu tine? Nu să te schimbi niciodată. Nu mi se pare normal. Este încercarea corpului de a te detrona, astfel încât să fie iarăși mintea. Poate că l-ai condiționat în mod inconștient să fie nerăbdător, frustrat, nefericit, victimizat sau pesimist, ca să dăm doar câteva exemple. Prin urmare, iată cum dorește să se comporte el la nivel subconștient. În momentul în care reacționezi la acea voce ca și cum ceea ce spune ar fi adevărat, conștiența ta se afundă din nou în programul automat. Așadar, ajungi să gândești iarăși aceleași gânduri, să realizezi aceleași acțiuni și să trăiești în funcție de aceleași emoții, dar așteptând încă să se schimbe ceva în viața ta. Dacă folosești senzațiile și emoțiile ca barometru pentru schimbare, te vei convinge întotdeauna să renunți la posibilități. Dacă, în schimb, îți vei elibera corpul din lanțurile acestor emoții, vei fi atunci capabil să te relaxezi în momentul prezent, mai multe despre acest subiect, în continuarea acestui capitol, și vei elibera energie din corp trecând de la particulă la undă, care să devină disponibilă pentru a crea un nou destin. Pentru a ajunge la acel punct, pentru a-ți învăța corpul un nou mod de a fi, trebuie să-ți faci corpul să te asculte și să-l înștiințezi cine deține controlul. Noi avem o fermă cu 18 cai și să-mi stăpânesc voința pentru a rămâne concentrat în timpul meditației îmi amintește de senzația pe care o am când călăresc un armăsar preferat după ce nu am mai făcut acest lucru de ceva vreme, când durc prima oară în șa, armăsarul nici nu se sinchisește de mine. Adulme că iepele aflate de cealaltă parte a proprietății și într-acolo își îndreaptă atenția. Parcă mi-ar spune, unde ai fost în ultimele opt luni? Am deprins niște obiceiuri proaste cât ai fost plecat. Fetele sunt chiar acolo și nu mă interesează ce vrei să faci, așa că o să te arunc din șa. Eu sunt șeful aici. Se înfurie, devine temperamental și vrea să dețină controlul, și încearcă să mă ducă spre marginea arenei. Însă îi acord atenție, iar când își întoarce capul spre acele iepe, încep să-l strunesc. Așadar, în momentul în care văd că începe să se abată de la comanda mea, apuc hățurile ușor dar ferm și le strâng. Apoi, aștept pur și simplu. Nu peste multă vreme, se oprește și forneie zgomotos, iar eu îl mângrii pe șale și îi spun. Așa. Apoi facem doi pași și îl văd cum întoarce din nou ușor capul. Îl opresc și aștept. Iar el fornăie din nou zgomotos și odată ce își dă seama că eu sunt șeful, începem iar să înaintăm. Urmez aceeași procedură până când în cele din urmă se lasă pe mâna mea. Acest tip de reorientare blândă dar fermă este exact abordarea pe care trebuie să o folosești pentru corpul tău când te așezi să meditezi. Gândește-te la corpul tău ca la un animal pe care tu, în calitate de conștiență, îl dresezi. De fiecare dată când devii conștient că atenția ta a deviat și o aduci astfel înapoi, îți recondiționezi corpul față de o nouă minte. Ești stăpânul propriului tău sine și al trecutului tău. Deci, să spunem că te trezești dimineața și ai o listă cu oameni de sunat, o listă cu comisioane de făcut, 35 de mesaje text, și o mulțime de e uri la care să răspunzi. Dacă primul lucru pe care îl faci în fiecare dimineață este să începi să te gândești la toate lucrurile pe care trebuie să le faci, corpul tău este deja în viitor. Când te așezi să meditezi, mintea ta ar putea în mod firesc să o ia în acea direcție. Iar dacă i permite asta, atunci creierul și corpul tău s-ar afla în același viitor previzibil, deoarece ai anticipa un rezultat pe baza aceleiași experiențe trecute a zilei de ieri. Așadar, în clipa în care începi să observi că mintea ta vrea să o ia în acea direcție, pur și simplu trage de hățuri. Liniștește-ți corpul și adună înapoi în momentul prezent, exact așa cum fac și eu când îmi călăresc armăsarul. Și atunci, în momentul următor, dacă începi să te gândești, da, dar trebuie să faci asta, ai uitat de aia și trebuie să rezolvi chestia aia pe care n-ai reușit să o rezolvi ieri. Aduți pur și simplu mintea la loc în momentul prezent. Iar dacă ți se tot întâmplă și se declanșează emoții de frustrare, nerăbdare, grijă și așa mai departe, amintește-ți pur și simplu că orice emoție pe care o experimentezi face parte din trecut. Prin urmare, doar o observi. Devi conștient de ea. A, mintea mea corp vrea să se întoarcă în trecut. În regulă, să ne liniștim și să ne relaxăm apoi în prezent. Exact așa cum mintea ta va încerca să te distragă, corpul tău ar putea face același lucru. S-ar putea să vrea să îi se facă greață, să creeze durere sau să provoace o mâncărime într-un anumit loc greu de atins de pe spatele tău. Dar dacă se întâmplă așa ceva, amintește-ți că este doar corpul care încearcă să fie minte. Așadar, pe măsură ce îți stăpânești corpul, devii mai presus de el. Dacă îl poți stăpâni de fiecare dată în timpul meditației tale, atunci când vei păși înapoi în viața ta, vei fi mai prezent, mai lucid și mai conștient și mai puțin inconștient. Mai devreme sau mai târziu, exact așa cum armăsarul meu se lasă în voia mea și-mi urmează comenzile, fără să lase iepele sau orice altceva să-i distragă atenția, corpul tău va capitula și el până la urmă în fața minții tale în timpul meditației fără să se mai lase deturnat de orice gânduri răzlețe. Iar când calul și călărețul formează un tot, când mintea și corpul colaborează, pur și simplu nu există sentiment mai măreț. Te afli într-o nouă stare de a fi. Este incredibil cât de multă putere îți conferă asta. Cum să treci într-o stare modificată? Meditația prin care am de gând să te călăuzesc în următorul capitol începe cu o tehnică pe care budiștii o numesc concentrare deschisă. Aceasta este foarte utilă pentru a ajunge în starea modificată pe care încercăm să o dobândim, deoarece în existența noastră normală de zi cu zi, trăind în regimul de supraviețuire și îmbibându-ne cu hormonii stresului, avem în mod natural o concentrare foarte limitată. Plasăm întreaga noastră atenție asupra lucrurilor, oamenilor și problemelor, concentrându-ne asupra particulei de materie, nu asupra undei sau energiei, și definim realitatea prin simțurile noastre. Acest tip de atenție poate fi numit atenție focalizată asupra obiectului. Cu toată atenția noastră îndreptată asupra lumii exterioare, care în această stare ne apare mai reală decât lumea interioară, creierul nostru se află destul de mult într-o stare de undă cerebrală Beta de spectru mai înalt, tiparul de undă cerebrală cel mai reactiv, instabil și volatil dintre toate. Deoarece suntem în alertă maximă, nu ne aflăm în postura de a crea, visa cu ochii deschiși, rezolva probleme, învăța lucruri noi sau de a vindeca. Cu siguranță nu este o stare care duce la meditație. Activitatea electrică din creierul nostru crește și din pricina reacției luptă sau fugi, Ritmul nostru cardiac și respirația cresc în mod natural. Corpul nu poate consuma prea mult sau chiar deloc din resursele sale pentru creștere și sănătate optimă, deoarece este întotdeauna în defensivă încercând să ne protejeze, încercând să ne ajute pur și simplu să trecem cu bine peste acea zi. În aceste condiții deloc favorabile, creierul nostru încearcă să compartimenteze, ceea ce înseamnă că anumite regiuni ale creierului încep să funcționeze separat de celelalte, în loc să funcționeze împreună, iar unele funcționează chiar în opoziție unele față de celelalte, de exemplu, ca atunci când apeși pe frână și pe accelerație în același timp. Este o casă dezbinată împotriva ei înseși. Pe lângă părțile creierului care nu comunică bine între ele, creierul nu mai comunică cu restul corpului într-o manieră eficientă, ordonată. Deoarece creierul și sistemul nervos central controlează și coordonează toate celelalte sisteme din corpul nostru, menținând bătăile inimii noastre și respirația plămânilor noștri, digerând mâncarea și eliminând rezidurile, controlându-ne metabolismul, reglând sistemul imunitar, echilibrându-ne hormonii și menținând în activitate numeroase alte funcții, noi devenim dezechilibrați. Creierul nostru trimite mesaje foarte dezordonate și semnale dezintegrate de-a lungul măduvei spinării către restul corpului. Prin urmare, niciunul dintre sistemele corpului nu primește un semnal clar. În schimb, mesajul este foarte incoerent. Închipuiesc că sistemul imunitar răspunde nu știu cum să producă o leucocită pornind de la această instrucțiune. Apoi închipuieți sistemul digestiv care spune nu-mi dau seama dacă ar trebui să secret mai întâi acid în stomac sau dacă ar trebui să l secret în intestinul subțire. Aceste comenzi sunt cam confuze. În același timp, sistemul cardiovascular se vaită. Nu-mi dau seama dacă inima mea ar trebui să bată ritmic sau aritmic, deoarece semnalul pe care îl primesc este la rândul lui destul de aritmic. Chiar a apărut din nou un leu de după colțul străzii? Această stare de dezechilibru ne menține în afara homeostazei sau echilibrului și este ușor de văzut atunci cum ne pregătește pentru boală, producând aritmii sau hipertensiune arterială, sistem cardiovascular dezechilibrat, indigestie și hiperaciditate și o preponderență a răcerilor, alergiilor, cancerului, artritei reumatoide și a altor afecțiuni, funcția imună dezechilibrată pentru a aminti doar câteva exemple. Acea stare în care undele noastre cerebrale devin amestecate și pline de paraziți este cea la care m-am referit în ultimul capitol ca la starea de incoerență. Nu există niciun ritm sau ordine în privința undelor noastre cerebrale sau a mesajelor pe care creierul le trimite corpului. Este o disarmonie totală. În tehnica concentrării deschise, pe de altă parte, închidem ochii ne desprindem atenția de la lumea exterioară și de la capcanele ei și, în schimb, ne deschidem concentrarea pentru a acorda atenție spațiului din jurul nostru, undei în locul particulei. Motivul pentru care funcționează acest lucru este că atunci când simțim acest spațiu, nu acordăm atenție niciunui lucru material și nu gândim. Tiparele undelor noastre cerebrale se deplasează spre starea alfa mai liniștită și mai creativă și în cele din urmă și spre teta. În această stare, lumea noastră interioară devine mai reală pentru noi decât lumea exterioară, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-o postură mult mai bună pentru a face schimbările pe care vrem să le facem. Cercetările arată că atunci când folosim tehnica concentrării deschise așa cum trebuie, creierul începe să devină mai organizat și mai sincronizat, diferitele comportamente colaborând într-un mod mai ordonat iar lucrurile sincronizate sunt legate. La acest nivel de coerență, creierul poate trimite acum semnale mai coerente prin întregul sistem nervos către restul corpului și totul începe să se miște în ritm și să colaboreze. În loc de disarmonie, creierul nostru și corpul nostru interpretează o sinfonie minunată. Rezultatul final este că ne simțim mai întregiți, mai integrați și mai echilibrați. Colegii mei și cu mine am văzut acest tip de schimbări cerebrale coerente la majoritatea cursanților cărora le-am efectuat scanări în timpul workshopurilor noastre. Așadar știm că această tehnică funcționează. Punctul sensibil al momentului prezent după ce te-am călăuzit prin concentrarea deschisă, meditația pe care o vei face te va purta în practica găsirii momentului prezent. Când suntem prezenți, primim acces la posibilitățile nivelului cuantic la care nu aveam acces înainte. Îți amintești cum am spus că în câmpul cuantic particulele subatomice există simultan într-o serie infinită de posibilități? Pentru că acest lucru să fie adevărat, universul cuantic nu poate avea doar o linie temporală trebuie să aibă un număr infinit de cronologii, conținând simultan toate aceste posibilități stivuite una peste cealaltă. De fapt, fiecare experiență trecută, prezentă și viitoare a fiecărui lucru, de la cel mai mic microorganism până la cea mai avansată cultură din univers, există în interiorul câmpului de informație nelimitată, denumit câmpul cuantic. Am spus că lumea cuantică nu are noțiunea de timp, dar adevărul este că are tot timpul simultan. Pur și simplu, nu are timpul liniar, care este modul în care ne gândim de obicei la timp. După cum afirmă modelul cuantic al realității, toate posibilitățile există în momentul prezent. Dar dacă te trezești în fiecare dimineață și îndeplinești aceeași segvență de evenimente, făcând aceleași alegeri care duc la aceleași comportamente, care creează aceleași experiențe, care produc, aceeași recompensă emoțională, atunci nu ești deschis față de niciuna dintre aceste alte posibilități și nu te îndrepți spre niciun loc nou. Examinează figura 11.1 din broșură. Cercul te reprezintă pe tine în momentul prezent pe o anumită axă temporală. Axa de la stânga acesteia reprezintă trecutul tău, iar axa din dreapta reprezintă viitorul tău. Să spunem că în fiecare zi te trezești, mergi la baie, te speli pe dinți, scoți câinele la plimbare, îți bei cafeaua sau ceaiul, iei micul dejun, te îmbraci în același mod obișnuit, mergi cu mașina la serviciu pe același drum obișnuit și așa mai departe. Fiecare dintre aceste evenimente este reprezentat de un punct pe o cronologie a viitorului tău imediat. Prin urmare să spunem că ai trecut cam prin aceeași secvență în fiecare zi timp de 10 ani. Corpul tău este așadar deja programat din obișnuință să fie în viitor pe baza trecutului tău, deoarece pe măsură ce începi să anticipezi din punct de vedere emoțional fiecare dintre aceste evenimente din cronologia ta, corpul tău, ca minte inconștientă, crede că se află în aceeași realitate previzibilă. Și aceeași emoție semnalează aceleași gene în același mod, iar acum te afli pe acea axă temporală previzibilă a viitorului. De fapt, ai putea să iei acea cronologie din trecutul tău și pur și simplu să o ridici și să o plasezi în viitorul tău, deoarece în acest scenariu trecutul tău este viitorul tău. Este asemenea pianiștilor care și-au instalat circuite în creier doar gândindu-se că interpretează aceea secvență de note iar și iar și asemenea celor care au exersat cu degetele și și-au schimbat corpul doar prin puterea gândului îți amorsezi creierul și îți condiționezi corpul înspre același viitor, pe măsură ce repezi mental același scenariu zilnic previzibil din mintea ta de ieri. Nu putem descoperi niciodată momentul prezent deoarece creierul și corpul nostru trăiesc deja într-o realitate viitoare cunoscută, bazată pe trecut. Acum examinează toate acele puncte de pe cronologia ta, care reprezintă alegerile, obiceiurile, acțiunile și experiențele ce creează aceleași emoții pentru a-ți aduce aminte de sentimentul tău despre tine. Nu mai este loc pentru ceva nou sau necunoscut, ceva neobișnuit sau miraculos care să apară în viața ta, deoarece aceste puncte se întrepătrund atât de strâns. Ar fi prea incomod și sincer, ți-ar întrerupe rutina. Cât de supărător ar fi să apară ceva nou în viața unei personalități, care anticipează în mod inconștient viitorul bazat pe trecut. Ar trebui să te avertizezi în acest punct că atunci când începi o practică de meditație, dacă inserezi pur și simplu meditația ta ca un alt eveniment de pe cronologia ta, există un pericol să adaugi pur și simplu altă sarcină pe lista ta cu lucruri de făcut. Și dacă acesta este modul în care abordezi lucrurile, tot nu vei fi în stare să găsești momentul prezent. Pentru a-ți da seama de ceea ce urmărește aici, vindecarea și realizarea de schimbări durabile trebuie să fii pe deplin în momentul prezent, fără să te gândești la următorul eveniment previzibil care va fi pe cronologia ta. Acest lucru este adevărat deoarece oriunde ți-ai plasa atenția, acesta este locul în care îți plasezi energia. Prin urmare, dacă acordă spună și cea mai mică atenție lucrurilor, oamenilor, locurilor, sau evenimentelor din mediul tău extern, atunci îți reafirm realitatea respectivă. Iar dacă îți stă în obicei să te gândești obsesiv la timp, gândindu-te fie la trecut, ceea ce este cunoscut, fie la viitor, care este bazat pe trecutul tău, și astfel este și ceea ce este cunoscut, atunci ratezi momentul prezent, unde există orice posibilitate. Când te concentrezi asupra ceea ce este cunoscut, tu, ca observator cuantic, Poți doar să primești mai mult din exact acest lucru. Vei restrânge toate acele posibilități din câmpul cuantic în aceleași tipare de informație denumite viața ta. Pentru a accesa potențialul nelimitat care te așteaptă în câmpul cuantic, trebuie să uiți de ceea ce este cunoscut, corpul tău, chipul tău, sexul tău, rasa ta, profesia ta și chiar conceptul tău în legătură cu ceea ce trebuie să faci astăzi astfel încât să poți să rămâne pentru o vreme în ceea ce este necunoscut, unde ești niciun corp, nimeni, nimic și nicăieri și în afara timpului. Trebuie să devii conștiență pură, nimic în afară de un gând sau o conștientizare că ești conștient într-un vid de potențialități, astfel încât creierul tău să se poată recalibra. Iar când corpul tău dorește să te distragă, însă continui să l stăpânești și îl instalezi din nou în momentul prezent, iar și iar, până când acceptă situația în cele din urmă, în modul despre care ai ascultat mai devreme, atunci linia care merge spre viitor nu mai există, deoarece corpul nu mai trăiește în destinul previzibil. Te-ai deconectat de la acesta sau ai debranșat de la el circuitele tale energetice. În mod asemănător, dacă trupul tău este condiționat și dependent de emoții pe care le-ai memorat și care te mențin conectat la trecut, dar reușești să îți aduci corpul înapoi și să l liniștești de fiecare dată când te simți furios sau frustrat, până când corpul tău se lasă în sfârșit în voia momentului prezent, atunci axa care merge în direcția acelui trecut nu mai există nici ea. te debranșat și de la acea axă. Iar când atât axa trecutului, cât și cea a viitorului tău dispar, destinul tău genetic previzibil dispare de asemenea. În acest moment nu mai există niciun trecut care să-ți conducă viitorul și nu mai există niciun viitor previzibil bazat pe trecut. Ești doar în prezent, unde ai acces la toate acele potențialități și posibilități. Și cu cât ai investit mai mult timp în ceea ce este necunoscut, deconectându-te de la toate acele cronologii, și zăbovind în acele posibilități, cu atât eliberezi mai multă energie din corpul tău și o faci disponibilă pentru a crea ceva nou. Figura 11.2 din broșură arată cum trecutul și viitorul nu mai există când creierul și corpul se află în totalitate în momentul prezent. Realitatea previzibilă a lucrurilor cunoscute nu există, prin urmare te afli în tărâmul necunoscut al posibilităților. Meditația schițată în capitolul următor include o perioadă în care ajungi să zăbovești în acest necunoscut potent, în întunericul posibilității, și să îți investești energia în vidul potențialităților care există în momentul prezent. Amintește-ți că, deși ar părea că nu există nimic aici, în realitate nu este doar întuneric pustiu. Este câmpul cuantic și dă pur și simplu pe din afară de energie și posibilitate. Când colegii mei și cu mine i-am examinat pe cursanții de la workshop-ul nostru avansat, care au reușit să devină conștiență pură, un gând separat de această realitate cunoscută, am văzut cele mai mari progrese în abilitatea lor de a schimba creierul, corpul și viața. Dacă efectul placebo se referă la transformarea corpului doar prin puterea gândului, atunci un pas foarte important este să devii un gând, de unul singur. Să vezi fără ochi. Iată unul dintre exemplele mele preferate privind ceea ce se poate întâmpla când, în timpul meditației, te concentrezi asupra necunoscutului. Nu cu multă vreme în urmă mă ocupam cu un workshop în Sydney, Australia, în cadrul căruia conduceam o meditație în care le-am cerut participanților să fie niciun corp, nimeni, nimic și să fie nicăieri și în afara timpului să devină conștiență pură, zăbovind în necunoscut. Exact așa cum ești pe cale să faci și tu în următorul capitol. În timp ce îi priveam pe membrii grupului cum meditează, am observat din întâmplare o femeie, pe nume Sofia, așezată în al treilea rând, meditând cu ochii închiși exact ca toți ceilalți. Și dintr-o dată am văzut cum îi se schimbă energia. Ceva pur și simplu mi-a spus să-i fac cu mâna, așa că am făcut-o, și cu ochii închiși încă, Sofia mi-a făcut cu mâna la rândul ei. Le-am făcut semn să vină la doi dintre instructorii mei, care se aflau în celălalt capăt al camerei. Când au ajuns la mine, am arătat cu degetul spre Sofia, iar ea mi-a făcut din nou semn cu mâna, fără să-și fi deschis vreo clipă ochii. Ce se întâmplă? Au șoptit instructorii mei. Vede fără ochi, le-am spus. După cum am spus, când te concentrezi asupra necunoscutului, primești necunoscutul. După ce am încheiat evenimentul din Sydney, am avut un workshop mai avansat în Melbourne, o săptămână mai târziu, iar Sofia a venit și ea la workshop. Hei, te-am văzut și am văzut pe instructor, mi-a spus, începând să descrie tot ceea ce se întâmplase în cameră în timpul meditației, când avusese ochii închiși. A fost extrem de exactă. După workshop, Sofia a decis să aplice pentru a deveni unul dintre instructorii mei corporativi și am selectat-o datorită abilității ei, așa că a venit la un training doar câteva luni mai târziu. La sfârșitul fiecărei zile de training îi pun întotdeauna pe noi instructori să închidă ochii în timp ce eu parcurg lecțiile din întreaga zi în 30 de minute, doar pentru a reactiva noile circuite în amintirile lor pe termen lung. Și în timp ce făceam asta, Sofia stătea cu ochii închiși și dintr-o dată, a deschis ochii, a scuturat din cap, i-a închis din nou, s-a întors să privească în spatele ei, apoi s-a întors din nou și a privit direct spre mine, cu o expresie uimită pe chip. După ce a repetat acest lucru de câteva ori, i-am făcut semn să se limiteze la meditație și am vorbit după aceea. Nu numai că Sofia putea să vadă în fața ei cu ochii închiși în timpul meditației, după cum mi-a spus, Însă acum putea vedea cu o perspectivă completă de 360 de grade. Vedea ceea ce se afla în fața ei, ceea ce era în spatele ei și ceea ce era în jurul ei în același timp. Deoarece Sofia avusese toată viața obiceiul de a vedea cu ochii deschiși, își tot deschidea ochii și închidea la loc într-o încercare reflexă de a vedea ceea ce vedea deja. S-a întâmplat să îl am pe doctorul Fanning la acel training și le efectuam scanări cerebrale unora dintre instructori, ca să putem planifica ce tipare de unde cerebrale vom măsura la studenții noștri pentru primul nostru workshop avansat din Arizona. Când a venit rândul Sofiei, nu i-am spus nimic doctorului Fanning despre ea, așa că a conectat-o la aparatul EEG și apoi, în timp ce ea era așezată cu spatele la noi, ne-am așezat la circa 2 metri distanță, ca să-i privim imaginea scanată pe monitor. Dintr-o dată, partea posterioară a creierului Sofiei, care este cortexul vizual, s-a luminat pe ecranul calculatorului. Ah, uite!" mi-a șoptit doctorul Fenning. Vizualizează!" Nu!" am spus încet, clătinând din cap. Nu vizualizează!" Ce vrei să spui?" a răspuns el din vârful buzelor. Vede!" i-am răspuns calm. Ce vrei să spui?" a repetat el confuz. Așa că i-am făcut Sofiei semn cu mâna. Și încă întoarsă cu spatele la mine, a dus mâna deasupra capului și a întors mâna cu palma spre mine și mi-a răspuns la salut. Era uluitor. Dovada era chiar pe imaginea scanată. Sofia vedea fără ochi. Cortexul ei vizual procesa informația exact așa cum ar fi văzut. Însă creierul ei era cel care realiza vederea, nu ochii ei. După cum am spus, dacă te concentrezi pe necunoscut, primești necunoscutul. Ești gata să descoperi și tu?